פרק ל"ז. "הייתה עלי יד אדוני, ויוציאני ורוח אדוני, והניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות, והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבישות מאוד. ויאמר אלי, בן אדם, התחיינה העצמות האלה? ואומר,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 הנווה אל הרוח, הנווה בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר אדוני אלוהים, מארבע רוחות בואי הרוח, ופכי בהרוגים האלה, ויחיו. והנבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח, ויחיו, ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד.